Király, oh, mi Kívánunk mindenkinek. Ez itt a Kanada banda. Lator már itt van és Lászadós veszi a fülhallgatóját, úgyhogy hamarosan kezdünk. Senki nem megy hova. Reggel kívánunk mindenkinek még egyszer. Jó reggelt kívánunk! Szervusz, Látadó. Szervuszt ezt el akartam mondani, hogy jó reggelt kívánunk. Mindig jó reggelt fogunk kívánni, mert nekünk teljesen más időzónánk van nektek, és gondolkodtunk, mit tegyünk ezzel, és úgy hogy nem beszünk vele semmit. Mindig reggel lesz, mert nekünk reggel van tényleg, ha adjátok, amikor tudjátok, hogy ezt úgy tudjuk befolyásolni. Ami ennél viszont sokkal fontosabb, hogy biztosan többen észrevetitek már azt, hogy körülbelül egy hete. Elindult a weboldal és a Facebook page is. Láttam, hogy sokan nézitek már. Így van, ez pedig a www.kanadapanda.com weboldalon érhető el. Aki még nem kattintott rá, nem nézte még meg, kérjük, hogy most tegye meg. Tabletről, mobiltelefonról, számítógépről egyenült elérhető. Elméletnek kell, hogy működjön minden irányból mindenkinek. Ha mégis bármit tapasztaltok, szóljatok kérlek. Rólunk pedig, akik ezek, mik ezek menüpontban lehet sokkal többet megtudni. Most ehhez szeretnék itt szóban hozzátenni egy pár dolgot. Ne felejtsetek el lájkolni bennünket Facebookon is a facebook.com per Kanada Banda Podcast. Nehéz szó, mint az Tehát a facebook.com per Banda Podcast oldalon. És uh, azt gondolom, hogy, hogy minden további két hétben pedig fogtok kapni egy rádióműsort. Addig pedig tudtok olvasni minden nap egy-egy ilyen megjelenő cikket. Mi van még, ami elérhetőségünk van lázadó? A weboldal és a Facebook page mellett van egy Twitterünk is, ez a twitter.com per kanadabanda, illetve írhatok nekünk e-mailt, ez a címen él. Ide bármilyen észrevételt, bármilyen javaslatot adáshoz. Ne csámcsongjunk, ne vágjunk egymás szalába, már pedig fogunk, de majd igyekszünk Én, nagyon. Bele fogunk beszélni mindenki a saját mikrofonjába és a másik mondatába. Tudni kell, hogy sokat nem fogom vágni az adást, tehát én nem szeretnék egy ilyen nagyon steril valamit. Így, Így lehet, van. hogy benne lesz egy-két ilyen érdekesebb dolog is. Ott tegyen meg a fene az élő élő? Élő, élő felvétel adása? Varázsa? Vagy mi és A lényeg az, hogy ne számítsatok egy ilyen nagyon komoly, nagyon kimért, alaposan jól megszerkesztett Kossuth Rádiós jellegű adásra. Sokkal inkább egy ilyen könnyed baráti beszélgetésre itt a mikrofon Ez nem azt jelenti, hogy nem fogunk felkészülni, nagyon is fel fogunk készülni minden adásunkra, de azt gondolom, hogy ettől még nem kell karót nyelten ülni. Egyébként ez a mai adás eléggé rendhagyó adás lesz, mert ellentétben az összes többivel most nincsen egy tematikánk, amikor éppel épülhet az adás, így nem is lesz egy óra, pedig annyit tervezünk általában. Ez egy ilyen 10 perces bemaradkozás, hogy mégis tudjátok, hogy kik vagyunk, mink vagyunk mi, hogy értek el bennünket, mire nagyjából. Így van, ez egy igazán improvisivativ intro adás, pár perc hosszúságú csak csupán. Aki erre esetleg nem kíváncsi, az kérjük keresse fel a kanadabanda.com weboldalt, és ott az összes többi adást meg fogja tudni hallgatni. Azért is mondjuk ezt igazából, mert szerintem ez az adás lesz az, amit jövőre sírva fogunk kikívánni a világból, és bár ne is vettük volna föl, de azt gondoljuk, hogy most szükség van rá. kell lenni egy ilyen. Igen, is. nekünk is bele kell jönni, mert bének, vagyunk. de hogy vagyunk bének? Alapvetően nagyon régóta szeretnénk igazából rádiózni mindketten, és tanultuk is azt igazából már 18 éves korunkban, úgyhogy ez, ez nem egy ilyen légből kapott dolog, de mondjuk is akkor szerintem kik vagyunk mi, nagyon rövid, és dióhéjban mit szólsz hozzá? Rendben, mert is ne. Jó, én Alapvetően informatikus volnék, bármi meglepő ez, mint nagyon sok podcastnek a tulajdonosan informatikus, és nincs ez másként. Ennek lehet, olyan háttere is van igazából, hogy vannak nek technikai vonzatai amit, amit meg kell tudni csinálni, és nem mindenki hajlandó arra az áldozatra, hogy egy csomó munkát fektessen bele valamibe, csak hogyha nagyon szeretné ezt igazából csinálni. Milyenek vagyunk? Tanultam rádiózni, dolgoztam egy nagyon rövid ideig a Juventus Rádióban is. Akinek volt szerencsége, aztán hallott velem egy mert elég késői időpontban voltam, talán ismerős lehet ez a, tudjátok, az a nagyon búgó hangul, amikor köszöntünk mindenkit, a ma esti vendégünk pedig, tehát rettenetes az a, az a műfaj egyébként a manapság már számomra, de este 11 óra után így, úgy, beszélünk, hogy fel a szomszédot. Hiszen már alszik, de akkor meg miért beszélünk a rádióba. Szóval, na mindegy, ez, ez számomra ez így jött, van egy csomó minden, amit el akarok mondani nektek, talán remélem, hogy érdekesen is fog hangzani, vagy szeretni fogjátok, és ebben van egy segítetársam, akit lázadónak hívnak, ő pedig elmondja magáról, hogy miért. Hasonlóképpen én is már idejekorán megfertőzöttem a, a rádiózás szeretetével, aztán később szintén lehetőségem volt kipróbálni magam a rádióban, mikrofon mögött. Igazából a célunk ebből a Kanada Banda podcasttel, minket érdeklő mások számára is érdekes témák átbeszélése, kérdésfeltevés vagy kérdések megválaszolása, kritikák, dicséretek, igen, azt gondolom, hogy mi bátrabbak és bolondabbak is vagyunk az átlagnál, mert ebb, ebből Ez az is látszik. <gül> Na igen, igen, igen. Nagyon régóta ismerjük egymást egyébként, tehát több 10 plusz éve, lassan lelámosan 20 éve. Nézd, nyakunkba vettük a világot, kijöttünk ide, kirángoltuk a családunkat magunkkal. ügyekszünk nem csalást okozni nekik. Nem, nem tudtunk garantálni semmit, amikor ide érkeztünk. Nem kívánok ebben nagyon mélyen belemenni, mert, mert a következő adásban pontosan erről lesz szó a külföldi kivándorlásról, úgyhogy akit érdekel, az nyugodtan tartson velünk abban az adásban is, mert nagyon sok érdekességet tartogatunk. Üm, viszont ennek, ennek a szellemében készítjük az adást is, tehát igyekszünk majd felkészültek lenni, igyekszünk bátran belevágni olyan témákba is, amiről nem biztos, hogy mindenki vagy szívesen beszél vagy ami nagyon érdekes és rengeteg utalajelvást igényel nem fogunk megérni ettől sem megígérjük, de majd ez adja magát igazából. Mondom, ha van valami, amiről szívesen hallanátok, szóljátok nyugodtan, de nagyjából egy, -egy másfél-két évre előre el vagyunk látva információkkal. Két hetente tervezünk egy-egy adást elkészíteni. Vannak ötleteink, terveink, Egyik -egy másik adás egy bizonyos témára fog kihegyeződni. Viszont elképzelhető, hogy lesznek olyan adásaink is, amikor két-három különböző témát is kitárgyalunk, megbeszélünk. Igyekszünk változatosan témákat felhozni, sokféle területre válogatunk. Tudomány, technológia, lesznek itt uh, mobiltelefonos tabletes témák, uh, autózás, uh, és ahogy Latorvalátom mondta, a külföldi munkavállalás. Bármi, ami igazából fölmerülhet. Oké, okay, szerintem mondjuk el akkor, hogy miért. Uh... Itt horról beszélünk otthonra, tehát miért, kanad, miért Kanadából szólunk Magyarországra? Azt hiszem, hogy e, egészen rend, hogy ott mert én nem tudok arra, hogy lenne még egy ilyen ilyen podcast a világon. Mint amit olyat beszélek, tudok, amelyik csinálni. Angliából szól Magyarországra, és erről fogunk is beszélni a hogy ha külföldre mennek valaki, akkor az mindig Angliából van Magyarországra, ez tökéletes dolog, de olyat tudok, ami Angliából van Magyarországra, az ugye van olyan kettő is, amit én szoktam hallgatni podcast-et, mind érdekes, de tengeren túl itt nem, nagyon, nem sokat hallottam még, az biztos. Szeretnénk nektek megmutatni mindent, amit mi fontosnak, érdekesnek, átbeszélésre alkalmasnak érzünk, gondolunk, tartunk itt Kanadában. Nagyon sok barátunk van ott, és szeretnénk egy ablak lenni a nagyvilágra, olyan dolgokat megmutatni, elmondani nektek, amik amik talán nem kerülnek bele az otthoni médiába, amiről nem gondoljátok azt, hogy fontos, vagy nem tudjátok, hogy van a világon, mert. Bár tudom, hogy nagyon sokat, akkor rengeteget olvas és hallgat. Valószínűleg ezért vagytok most is itt, mert kíváncsiak vagytok a világra, de egészen más dolgokat látok én innen, mint, mint az otthoniak otthonról. Ezt ugye beszélgetünk a barátainkkal, és sokszor derül az ki, hogy, hogy más az, ami otthon benne van a rádióban, tényleg, mint ami itt. Más az, ami otthon Európában fontos, mint a Mészak amerikában Bele egészen biztos vagyok. Így van, ez is egy érdekes kérdés, hogy Magyarországról. Hogy a magy az átlag Magyarország mit tud az átlag Kanadáról. Na ja. És ebben szeretnénk nektek egy kis segítséget nyújtani majd a jövőben, hogy picit többet megmutatni az igazi Kanadából. Az új hazánk nagyon fontos, és azt gondolom, hogy ez az életük részé vált az elmúlt jó néhány évben. Én kicsit egyéb óta vagyok itt, mint, mint lázadó barátom. De függetlenül nem, múlhat nem múlhatnak el a régi dolgok nyomtalanul belőlünk, nyilvánvalóan hatással van ránk, ami otthon történik, figyelemmel kísérjük, ami, amit látunk és hallunk, már csak azért is, mert a szüleink benne élnek ebben. Így van, és azért, mert új hazát választottunk magunknak, attól ami még ugyanúgy szeretjük Magyarországot. Azt gondolom, hogy, hogy szerintem elmondtuk, amit el, el akartam. Van még valami, bárecszorult mára? Szerintem ennyi. Jó, van, akkor azt gondolom, hogy már ennyi. Ne felejtsétek el like és Feladkozni Facebookon. Így van, facebook.com per podcast illetve a weboldalunk, amit már annyiszor elmondtunk, de nem lehet elégszer, www.kanadabanda.com. Követhettek minket Twitteren is. Ha egy kicsit bővebb lére de a mondanvalódatot, akkor a studiokukackanadabanda.com e-mail címen teheted ezt meg. Hát ha nem elég azt hátott van korakter, amit Twitteren lehet csinálni, akkor nyugodtan. Srácok, hamarosan jön az igazi adás. Igérjük, hogy sokkal izgalmasabb és mozgalmasabb lesz, meg valószínűleg nagyon sokkal hosszabb is. Nagyon készültünk rá, fogljátok szálltettel tőlünk. Sziasztok! Köszönjük szépen a figyelmet, sziasztok! The temperatures rising and no one knows we'll hide behind the money that's the way it goes the world could be on fire and we